وان هو ده د صالح ابن سعد رضی الله عنه اون روایت ده قال فرمایده شہدت من النبي صلى الله عليه وسلم مجلسه و اذا حاضر شیوب النبي صلى الله عليه واله وسلم مجلسا مجلس کا وصف فيه الجنه الله حبیب د مجلس کې د جنت بیان کونو. حتى انتهى سردجدا الله حبيب دي خبره پور را ورسيده ثم قال في اخر حديثه جاء عن الله حبيب صلى الله عليه وسلم او فرمائل فاخر د خپل خبره کې وی فيها قد جنت کې ماغس دي لا عين رات چې غستر ګل دي د ندي ولا اذن سمعت او نا غدم اوريدني ولا خطره على قلب بشر او ند یوبنی آدم فزڑکی دیر شویدی سم مقرآ او بیاد الله حبیب دا آیات مبارکو لستو دا علف لامین سجدی ویشتے میں پارے تتجا فا جنوبهم لریوی بیارتوی اڑکونا د مومنانو دا شپیو دا پیشمنی پاوقاتو کی عن المدواجعی دا بسترونا الہ قوله تعالی لی قول اللہ تعالی پوری فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ وَيِي پَتَ نِشْتَي وَنَفْسَ تَمَا هُتْخِيَ لَهُم مِّنْ قُرَّةِ آئِيُنِنْ آغا چه خود کرشوی دی جوی دا پارا دسترگو دی اخوالنا رواح البخاری و مسلمان او دی حدیث کی لکسنگا د تحجد دا جنت ذکر رہے نو دا تحجد و فضیلت تے وی پرس دا قیامت پر با اعلان ہوشی کیا غا خلق سشول چای پا اللہ ڈی رزت مندی او گران دی تو ایٹول خلق بحیران شی بیا بو ایدا غا خلق دی چی دیبا دشپیع تحجد خوش تو دیبا دی نور و خلق دمن رویس تیش یو مسال داند چی تحجد گزاربا بے حسابا جنت تا اللہ وردن نکائی اللہ دی موتا سطولتا دسا ہی قیام اللیلو تحجد توفیق راک شی دا بی سعید او دا ابو هرره رضی الله عنهما روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیه و وسلم قال فرمایا اذا دخل اهل الجنت الجنت کل شوردنشی جنتان جنت یناد منادی نواز گو کیو आवाज کوم کہ ان لکم ان تحیو تاسو د باردا دی تاسو بجو دی ای فلا تموتو ابدا نوش با مې شم رکي هی نا وإنلکم ان تشحوا او تاسو لپاره دا دادی چې تاسو به حتمن یی تندرست به یی فلا تسقموا ابدا نو اوس به مشد پاره بيماري کینا وإنلکم ان تشبوا فلا تهرموا ابدا او تاسو لپاره به دای چې نو جوانان به یی نغړه کیږي بنا همیشا وإنلکم او به شک تاسو لپاره دا دادی چې په نعمتونو کې به فلا طب اسو بدا نتاصل اس قسم سے تکلیف نہ رسے رواه رحمه الله ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم قال فرمایا ان ادنا مقعد احدکم ويغما مل مرتبہ فيود تاسو کہ جنت نا ایک کما نا کما مرتبہ اي يقل له چې دغه کم مرتبه وعلى جنتی ته الله واي آه... تمنا تمنا کاه په تمنا وب تمنا کای پکار دی او دامي پکار دی هر دی... انسان ډیر حريص ده ته... سو رسول بغاړي وغاڑی... فَيَقُولُ لَهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ بُرْتُ يَهَلْ تَمَنَّيْتَ تا... آيَاتَ تا... چا تمنا واغ دی او ک فَيَقُولُ نعم دې وای او فَيَقُولُ لَهُ رَبُّ فانن لکما تمنی ثو مثلهما ہو تا دغارا وسې چې ته تمنا او څو د دې نو جنتی چې ته تمنا کوي بلکې علماء لپاره دي با نم ضرورت ونی د یو جنتی چې پزړکې خبره دیږي نو رب العالمین باغت سره پاره پورا کوي رواه مسلم داوی سید خدای چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اقال فرمائی دی ان اللہ عز و جل یقولو بے شکا اللہ چی جیزت و لویشان خواہندے وہ فرمائی لے الجنت جنت والاو دے اہل الجنت جنت والاو فیقولو نلیگو علاق دیک ربنا و سعادے وی بے یاد ہمونگا رب ہمونگا حاضر یوں آو او سعادت تور ستاپ قبضی کریں وال خیررو في يد او خیر او سعده پول یقول رین به جنتیانو تو فرما راويطور ا خوشاله شوي په یقولودي و وماللهنا لا ندوه سشیيمونږ لره چېمونږ باید الله خوشاليږونه یا رب به نه زګه په وقدته نه او شکه تا راګري مونږته معه غې مدوه لم توتي أحد من خلق چیتان ندی ورگری یو تن تدخل مخلوقاتون اے جنت کی بدا سشان ہوئی ارسا دیل چی کم نعمت ملاو دی دی بوئی زماغ انتے بل چالن دی ملاو نو چالا با زیر دل او پس زیر دل نی ہر جنتی تا چی کم جنت ملاو دی دو دی بوئی دا ما تا چی سملاو دی دا بل حچہ تا ندی ملاو فیقون رب العالمین بوئی علاوطی علاوطی کم افزن من ذالک ایا در نکم تاسو ته تا غوړه ده نه دا او عتی کوم دی او دوی تم نه دي فایقولون دای بو ی وای یشن کم یو شه افضل من ذلک اغه غوړه ده دی ده نه فایقول رب العالمین وو فرمای او حل علیکم ذرا نازلون فتاس رضواني خپل رضاونگی بس دته تاسو ناراضی شوم فلا اسقطو علیکم بعده ابدا نو زبن نرا راز کی غم د تاسو پس د دینه آمیشا. امیشا بدر نو سرازي او تاسو نه ناراضه کی بنا متفق علیه وان جریر ابن عبد الله رضی الله عنه ده حضرت جریر ابن عبد الله رضی الله عنه روایت ده قال د فرمای کن نا موگا عند رسول الله صلی الله علیه وسلم درسول رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم صرا فنظر الله حبیبک للقمری فغمیتا ليله البدر فشوید سوار لسمی وقال و فرمای انکم بشکتا و ستر و ربکم عیان زرد چ اب غور خپل رب ظاهر و واضح طریقے تا كما ترون هذا القمر لکتا چ وینید اس فغمی لا تضامون في رؤيتي او تاسو یو بل د دې سبږمۍ په لیدو کې تکلیف نه راکوئ هیڅ سبږمۍ هر دغه خلک مينې ټیل مېله او غاڼه مړه پکې نه جوړي داسې مؤمنان کو ورځ د قیامت د رب العالمین سره دیدار کوي متفقن علیه. سبا ان شاء الله زمونږ کتاب به ختمي بیا به الله موږ شروع و سباب انشاءاللہ احتتامی دعام کیونکو و سباب انشاءاللہ بران مخترم اولین کو انشاءاللہ یارو الصالحین احتتام تارسی دعا لے دعا گار برخواستے رمک پتہ یاد ساتھی توحید و سنت کیسٹ اینڈ سیڈی ریکارنگ سانٹر مدینہ مزید دکان نمبر دو سردارلی اتر فروش Bel namb de 0 tinzotenttis no so so realis mentalis Zi tin sotenttis non so sola realis mentalis. Bel number de 0 tinzotera no so دا حضر السحیب رضی اللہ عنہون روایت تے دے فرمائی چھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال فرمائی لی دی اذا دخل اہل الجنت الجنتا کلچ وردن بشی جنت والا جنتا یقول اللہ تبارک و نووب فرمائی الله تبارکہ چه دا خیر او برکت هاوندے و تعالی او الوشان والے جنتیان توبئی تریدون شیان تاس ارادہ لری دسی عزیدو عزيدکم چه دې در تنورم زیاد درکم فایقولون ان جنتیان ګورته فرمائی الم تبیذ وجوهنا یا الله تا زموږ مفنا تکشبین کن ایا مې د سپینګري تا زموږ مخونه الم تدخلنا الجنه اې الله تا موږ په جنت ترادنه نکو و وتنجنا من النار او تا موږ نجات را نکو دورنا نور موږ الله څخه وغوړو نو اي فیاک شیخو الحجابه لربک الاه پردا او دیسر بخل دیدانو کی فما اعتو شيئا نو ی ور کڑے شوی دی جنت یانو تسشه احب الیہم چی غد دیر محبوب دی دتا من النظر الی ربہم د نظر قولن خپل ربطا دا الله د دیدار و پټول نعمتونو د جنت کې سوی به تر و اح مسلم قال الله تعالی الله فرمایلی ایدہ آیات مبارکہ در لمسنف رحمت اللہ لے اخر دو کتاب کے ذکر ذکر کئی چھ مونگو تا سو لوئی دادا کم جنتونو دنیمتونو بیان چې مواردو دو دا و ملاویگی فا ایمان او پا امال سوال حو دنیا کی دی ایمان او دا امال سوال حو زندگی بے اختیار ہوئی قال اللہ تعالیٰ فرمان اچھلوئے دے ان اللذین آمنو بی شکاہ کسان چھ ایمان روڑے ال کل ی هم ایمان یو اوبرهي دو ل ربوي په سبب د ایمان د دوی داسې جنتونو ته سجری من ت حملو چ روان ب بهیگی بلانې د محلهو او باغاتو دغ نفرونه جننا نیم جنتونو د احمتو دعاوهم فيها دعاء ددي جنت يالو يا يوشي غفتل ددي جنت يانو قدي كه بپکمو الفاظ سبحانك اللهم باقي تثال ري الله وتحيتهم فيها سلام او يوبل ته او هديه ددي وبپدي كه سلام وي واخر دعاوهم او اخر دعاء ددي بسي ان الحمد لله رب العالمين تول الحمدنا خاص الله لرضي چپال ان کي د ټول مخلوقات له مصلی ف رحمت الله عليه والحمد لله الذي هدانا لهذا او مونږم داسې وای ټول الحمدنا خاص الله لرضي الذي يا الله لرح هدانا لهذا چې مونږ ته د دې د فار هدايتو تاسو سره د دین شعيبونو ګناہوں نه ډکيو قال عبد الدين لوی احسان پر حجابانی نشتا چې په دنیا د خپل کتاب او د خپل حبيب سنتو لکینی الحمدلله الذي هدانا لهذا حمدن علی خاص الله لراغه الله چې موږ ته هدایت کړې د قرآن او سنت د ویلو دا وروه دوه دو پارا وما كنا لنهدیا او نو موږ چې موږ دلار مون دي لولا ان حدان الله کوی چاره مون ته الله ہدایت نه وکړي اللهم صل على محمد عبدك ورسولك یا الله درود لرولېږي په محمد صلى الله عليه واله وسلم باندې شستا بند دې اوستا رسول له انبي ال امي چه هغه 스타 پیغمبر دې او امي دې والا او په آل دې محمد صلى الله عليه وسلم واذواج히 او دا غیف و بی بیانو پا امہات المومنین و ذریعاتی ہی او دائی فاولاد کما صلیت علی ابراہیما لکسنگ چتا درود و رحمت را لے گلے او پا ابراہیم علیہ السلام وعلا آل ابراہیم او پا آل و خاندان دے ابراہیم علیہ السلام و بارک علی محمد النبی الامی او خیر و برکت را نازل کی فَمحمد و, و امید محمد, محمد صلی اللہ علیہ وسلم شیغا پیغمبر او نبی او امیده والا ال محمدين او واال محمد صلی اللہ علیہ وسلم وازواجہی وزریاتہی طیب بیا نو دایف اولاد کما بارک علی ابراهیم لک خیر وبرکته کوله عطا په ابراهیم علیہ السلام کی والا ال ابراهیم او پال ابراهیم علیہ السلام په مخلوقات کی انک حمید المجید بیشکۃ حمیدن استایلش مجید او د وی شان والے قال مؤلفه رحمه الله ولدی مؤلف او مصنف د کتاب ریاض الصالحین رحمه الله ولله رحم کی پاغا وی فرغت منه ظفار الشیم د دې کتاب د تصنیف او لیکلنا یوم الاسنین فرزد پیر رابع شهر رمضان رابع شهر رمضان جی سلورم و دمیاشتی درمزان سنة سبعین و ست مئتن پاغکال شپکس او یایم کی بدمشق بدمشق اے پچار سو کی دا پیر پاورز بانے آو صلور مورز رمضان شریف و آ دی کتاب دلی کلونا مصنف رحمت اللہ علی فارد شوئے دے انشاءاللہ گورا دا کتاب ختم شو بیا بے ہیں مغشو روکاو تازو دا کم دیدے کی عوامنی یا پا مدرسوں کی مدارسوں کی مدرسو تلبنات کے دا کمی توالے باتی دا دو رضو سباہو بل رض جمع پوریزان لکی پیدا کریں ندابتی در وبیا ان شاء الله ریاض اولوالین ده سر نه شروع کوو بعد استهالهه تبارک یی بازي طلبای کرام او طالبات وې نام او مر سر ور تر ان شاء الله وایي متفق علیه صلی الله وایي حدیث مرقو صلی الله وایي دا حسن ورتولی وایي غریب ولولی وایي نو داباز اصلاحات به مختصر مختصر ور کر ان شاء مختصر مختصر بوایو ګره حدیث او قران یو مبارک علم دی او دا اعظم استا او استاد صدیق دی اسلام دی او الله د خپل حبیب په خبرو کې دا اثر چولې چې څوک امر ته غوږ کیدی نو هغه د اعمال توفیق الله ورکړي او دا حدیث وسلې د کی او به امت تورسه وردا مسل له وای کوم مسلمان چې سلوی احاديث د کړ ځان په او دې بل تور اسول نو پرزد دیغن اللہ دا علماء پر از قیامت دیوم اللہ د علما او پسف کې راپو تکي چې کوم علما د نبی له صلوات والسلام دو مت چې غي ته خپل وارثان وې او د دین زمواري غي تسپارل شي دا درو شریف وایي اللهم صل علی محمد وعلى ال محمد اللهم صل تعالی ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَعَلَى بَارَكَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدُ اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ بِأَنَّكَ الْحَمْدُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الْحَنَّانُ الْمَنَّانُ بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ نَسْأَلُكَ اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ بِأَنَّا نَشْهَدُ بِأَنَّكَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ لحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوانا حد لا اله الا انت سبحانك انی كنتم من الزوالبين رب خیر لی ولوالدی وللمومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والامواد ربنا خیر لنا ولی اخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا الا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم الله اعظم غاور تمام امت مسلمه گناہوں معاف کي امين الاله العالمین دا سم را احادیث د دې کتاب مون غوړې الله د دې صحیح علم د صحیح فهم او باغیواني صحیح عمل کو توفیق مون تر نصیب شي امين الله اعظم غاور دې ټول اورې زموږ طلباء او طالبات د دنیا او اخرت د نجات یو ذریعہ وګرځي امين الاله العالمین دا مبارک علم ترمر مرګ پورې زموږه نصیب کړي الله موږ د قران او سنت نه تر مرګ پورې کټکې ما امين الاله العالمین د قران او سنت موږ کټکې ما د ټول امت مسلمه د دې تعلق د قران او سنت سره جوړ شي الله هر مسلمان نارینه زنانه تا د او د احادیث مبارکه او د اورې دوه توفیق ورکړي امين الہ الالعالمین ادا استاد حبیب احادیث مبارک دی اودازمو په اسلام او په دین باندې مشتملو الله دا نیک عمل تا تا دخل خادمه د بهتر والد په واسطه لار وسيله کړو امین الله اعظم د طول خاتمه په ایمان بی. امین الله اعظم د طول خاتمه په ایمان بی. امین الہ الالعالمین زم مسمره شری حاجتونه دي چې خطا معلوم دي الله زمیند حاجتونه په دینی او په دنیوي ويلي الله د غيب د خزانو ډېر پرټه الله تمام امه مسلمه دینی او دنیوي حاجتونه پرټه امين سمرا بيماران دي الله شفاء كامله ولورک امين الله سمرا بيماران دي شفاء كامله ولورک امين الله د قرض, قرض نه خلاص امين سمرا مسلمانانو په دشمنونو طرف غنو پدې کې اختري الله د دغه دشمنونو قتل او قتال نه خلاص امين इलाहिल अलेमीन असमर मुसलमानान تنور پریشانو کی دی اللہ تمام امه مسلمتو لدی دینی دنی دنیوی پریشانی ختم کی. کی, دن کی, دن کی اللہ د امتو منس کے جوړ اتفاق او اتحاد راو اللہ سوک چې د دین په مختلفو شوبو کې دین کار کوي اللہ په ټولو کې اخلاص پیدا کی دخل حبیب تابعداری ور نور نصیب وکړي او ټول شوبو د هر قسمه فتنه نو ساتي اللہ موږ د اعتدال او د استقامت پلار روان کی اود دین او دنیوی معاملات او کې موږ افراط او تفریت نه اله الالمین او صلوات الاله الالمین پر ملک او د ټولې دنیا پر اسلامي مملکو نو کې امن او امان راولې د خپل کتاب او د خپل حبيب د سنت او قوانين راولې تاسو راځم راخیران چې مسلمانان او باندې مسلدی یا الہ الالمینہ قددی کافر اپن نصیب کی ہدایتی تورتہ ہدایت ہو آمین او کننصیب کی الہ الالمینہ ہدایت نیم و پاسمانی و عذابونی حلاق و تباک آمین ناسم رضالیمان مسلمانان دی اللہ بیتم ہدایتو کچھ امت پریشانہ کئینا او اللہ پکم کھلی پکمو علاقو کدا سے خلق لی چی اگئی ہوئیو طرف تد اسلام دعوی کئی او امت مسلمیں پک اسما کسم پریشانو و تکالیفو کے چولے الله اکبر دی خلق په نصیب کې ہدایت نی نو د د ظلم او د دوی د زیاتینه امه مسلمانه نجات ورکړي امين دا ظالمان په خپل قهر او غضبانه هلاك او تباه کړي امين الاله الامین پر ملک او تمام دنیا ملکونو کے امنا و امان راوړي امين الله عز و عمل کوو تمام اسلامی ملکونو د هر کیسه ما دینی او دنیوي آفاتونو نو امين الاله الامین او رب دې دې نه د خپل رحم او کرم خاطر آمین الہ الالعالمین الدین فزاگان جوڑے کی آمین یا اللہ زمو کو ظنو کے ساتھ حبیب او استاد صحیح محبت او مین واچے آمین اللہ زمو کو ظنو حبیب دو امت مین واچے آمین استاد بندگان او مین واچے آمین او اللہ داخل بندگان او کو ظنو کی زمو میں واچے آمین اللهم ربنا اتنا وکنا عذاب النار اللهم اللهم صل على يارب دعنا اللهم صل اللهم اللہ نے یاد کریں اللهم انا نسلک من خير ما من هنبيوکا وحبيبک محمد صلی الله علیه و سلم و عبادک الصالحون و اولیاءک المقربون ونعوذ بک من شر ما استعاذک من هنبيوکا وحبيبک محمد صلی الله علیه و سلم و عبادک و اولیاءک المقربون وان فالمستعان و ولا حول ولا قوه الا بالله ان شاء الله سمر برات الطلاب وطالبات شي سره محترمو هم دې دی وزات کرا شي موږ ته توفيق ورک او ري صالحين پرکاشو کې سټو کې دوستانو دې محترم او بیا اللہ رب العزت منتطفیق راکا اوہا سیڈی کے ساتھ کے ریکارڈ سا تقریبا دریش پیتر کے ساتھ ایناوینی میں گھنٹی دا یو سیڈی گھراؤ دی دا اللہ پاک اینام اخسان دی ہم دن دی اللہ لارچ اوہی منتطفیق راکرو کچھر نیو راکڑے مداز سے بنوشی ہوئی خدا الله توفیق را کو نوځکه دا ریکارډینګ وشو الله پاک دې دا مهنت دا زمون په خپل دربار کې قبول منظور کړي او رب العالمین چې ممتاز په دې سمو باندې راکې الله پاک دې دایي ثوابونه ادم آدم اسلامونو دې سي تر قیامت د شوره مو میدان الله پاک فطوب ثوابونو راشي الله سره یې کوم نشته خصوصاً اللہ پاک تے رمو مول پلارتا سرخوا خطاستا زانو تا رشتہ دارو تا رمو خیان دتا دولتا ردی سواب نور سئی اللہ پاک تے صبر آوری دن کی چی ریاض السادخین ادی پاک تے منتو آغای تا پیر آمن کو لتوفیق را کی تمام آوری دن کو تا ندو آگان در خاص تے منو جو یا جوندیو یا ممریو چی د الله نه د بخښنې سوال کې هميشه هميشه د خپل کلم چې راز صالحين اوري موږ ځان د دعاګانو کوي نو موږ د دعاګانو کوي نه یې الله پاک ته د شیخ القرآن سید امیر حسین بچا سره عمر کې خیر او برکت واچي او الله پاک ته هیمه محنت قبول او منذور کی زموږ ډیر ورګري چې وايي مو سره په دې کار کې چې تا وونکړې لکھا باچا سیب دے اخسان اللہ جان میں جو دیوخ کی آنکان کے دے آغم اکسر اڈیر دریاز سالیخین پر ریکارڈن کی تعاون کڑے لندہ پاک تے ناوی پورونا در برکت نڈک کی ناس نور اڈیرم و گروہ اکسر پدے کی تعاون کڑے انشاءاللہ دی بستیر مشکا سید ریکارڈنگ څوک دوه لري او په سی بیا ساره نور دا شیخ کتابونه ان شاء الله تاسو به دوه غان تاو سروکی زمون د دکان پتہ یاد ساتي توحید او سنت کیسټ ان سیډ ريګاردنګ سنتر مدینه ما د جاګیرا دکان نمبر 2 صدرای اتر پروش موبایل نمبر دی 0333 916 4345 0333 نوصولا تریاليس پنتاليس ام بون نموار ده زیرو تنسو تیرا اکان مهشون سار تنسو پنتاليس